«Захопити Угорщину!» «Так і сказав!» Вигукнув здивований Деони Кирило. Данило зареготав. «Хто ж тобі про такі речі скаже? Коли вже посли або королі розмовляють, то говорять не про те, що думають. Ти з ними розмовляй, а сам угадуй, що у них є на думці». «А ти, Данило, зусіма вмієш говорити, тебе послом до усіляких королів посилати можна». Ти вже гадаєш, Кириле, що я тільки вмію язиком з ними воювати. Про мечі не говорю, нехай Белла тебе попчиться. А що про весілля, відповів йому. Мово, що не мені з його дочкою жити, а синові. Нехай подивиться на неї, як сподобається, тоді розмову будемо мати. Та він уже бачив її. То давно було, може вона іншою стала. Нехай Лев... Сам собі жінку вибирає, я по собі знаю. Коли б мати мене неволива, може, й не схотів вийти до вибраної нею нареченої. А якщо буде Лев зятиму Белим, то для нашої землі буде спокійніше. А той зять. Ростислав, наш знайомий Ярославський. Данило вибухнув реготом. Зять. Тепер через Белу, може, і з ним породичаємось. І сердито додав нюкчема, і близько хай не підходить продажна душа, не виринути йому вже, Десь своє водою вбели, прислужується. Цю мить двері відчинилися, і до світлиці квапливо увійшов лев. Данило оглянув його. Лев був одягнутий у сап'янові червоні чоботи. Його кольчуга, складена з найтонших залізних і срібних пластинок, облягала ставну постать. Шолом для нього зробили найліпші ковачі в холмі. Тонкий меч висів на срібному поясі. Батьку, благослови на шлюб з Констанцією. Сподобалась вона мені. Вклонився чемно Данилові. Весіллям Лева з дочкою короля Бели було скріплено угорсько Руський Союз. Урочисто поклялися Бела і Данила не піднімати зброї один проти одного. Розділ третій. Роки йшли дощами скроминучими, ластівкою швидкокрилою пролітали. Уже й доброслава виросла, не помітив Данила, як стала вона дорослою. Без матері виростала, тому й від батька не відходила, коли він вдома лишався. Доброслава вбігла до світлиці і кинулась до Данила. «Батько, уже кличе мене, митрополит!» Данила пригорнув до себе дочку. «Підемо зараз, Доброслава, я вийду проводжати». Його голос дрижав. Доброслава підвела голову, хотіла глянути в батькові очі, та він ще дужче пригорнув її до себе. «Вмерла вірна дружина Анна!» Єдиною втіхою дочка лишилася. Та скільки її тримати біля себе можна? Уже сімнадцять років їй розквітла вона, як її мати колись, князівна Новгородська. Вже заміж віддавати дочку треба. Та за кого? Не хотів з рідної землі її пускати князь Данила ні в землю Угорську, ні в яку іншу. Хоч уже йому й нагадували послі про дорослу дочку. І Кирило... Данилову думку схвалив. «Поїду я князю по Русі, до землі Суздальської дістанусь. Нехай дочка твоя зі мною їде, а там якщо побачить, якого княжеча руського і подобає, то нехай заміж виходить. Благословення твоє я з собою повезу. За батька їй буду». Князь Данило цілував ніжне дочине волосся, Підняв голову, увічі глянув. Якась сила невідома рвонула його назад, та він стримався. На нього дивилися заплакані великі очі, такі як ванни. Такою заплаканою вона йому впала на груди, коли її покликав Мстислав і спитав, чи піде за Данила. Ходім, дочка, а то вже митрополит, певно, гнівається. Вона витерла сльози, Взяла батька за руку, потягла з світлиці. На дворищі стояли візки, влаштувалися вершники. Кирило посміхнувся, коли до нього підбігла Доброслава. «Що, коза, вже з батьком попрощалася?» Засмучена Доброслава кивнула головою і побігла до свого візка. Нахилилася, ніби що шукала під напнутим наметиком, а сама, впавши в подушку, плакала, здригалася, Її плечі. Данило підійшов до Кирила, Вони стали вдвох біля візка. Не хотів би я тебе відпускати, Кириле, Параднику мій. Надовго ти їдеш, Та не забувай І про Галичину, Та Волинь. Знаю, і там ти потрібний, Гінців посилай своїх, Татари людей пірковних не займають. Бориса присилай, він скрізь пройде. Скажи князві Олександру, що його помисли я добре зрозумів, його наміри підтримаю. Будемо сили збирати, як він глаголив. Він звідти на татар тиснути буде, а ми звідси допоможемо. Тяжке лихо ці татари. Чи скоро їх позбудемось, зітхнув Кирило. Скорше буде, як самі почнемо їх бити. Важко. Над усією землею нашою темна ніч лягла. Та морок цей розганяти треба, щоб до сонця швидше. Скажи, князі Олександру, що я городи будую та укріпляю, та й військо готую. Скажи, що сусіди наші західні з нами розмовляти почали ласкавіше, підлещуються, і що папа римський біля нас упадає. Почув, що сила в наших руках Про віру балачки заводить, Хочеться йому, щоб ми перепоною стали, Щоб татар далі на Європу не пускали.